Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Reče gospod učenicima svojim, vi ste svjetlo svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svetiljka, Imeče posudnego na svjećnjah, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli svetlo svaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave oca vašega koji je na nebesima. Nemislite da sam došao da ukinem zakon ili proroke. Nisam došao da ukinem Nego da se da ispuni, jer zaista vam kaže, dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestani, nestati ni jednoga slovca, ili jedne crte i zakona, dok se sve ne zbude. Ako dakle, ko ukine jedno od ovih najmanje zapovijesti i nauči tako ljude, Nazvaće se najmanji u carstvu nebeskome. Ako izvrši nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. u Sveto Duhov. Kad god dođemo u dom Božiji, došu smo ono u onu kuću u kojoj postoji svijećnjak i na tom svijećnjaku svjetloskoj obasjava sve one koji su u domu ne one koji su izvan doma nego one koji su u domu u kući isto kao što danas na praznik veliki praznik sveta trije jerarka svetlost sveti u kući u crkvi hristovoj u crkvi pravoslavnoj, a u svim onim kućama i velikim i malim, raskošnim i skromnim, svijetli svjetlost ne Božija, ne istinita, nego lažna. Iako danas... U kući i juče i danas i sutra u kući Božoj u kući Oca našeg u kući našoj ako smo sinovi njegovi svetu i svetlost istinitni ta odmaktu iz zidova hrama u kućama i ovoga grada vreda mrak tama gusta mučnina velika Vjesnilo veliko. Zato ove gospodnje, braće i sestre, treba pažljivo čuti da se ne bismo varali, da ne bismo obmanjivali jedni druge. Gospod je bio jasan sviječnjak u kući i svjetlost na licima onih koji su u kući što to znači biti u kući? To znači biti u crkvi. A što znači biti u crkvi? Biti u liturgiji, biti u predanju, biti u učenju, u istini, u blagoslovu Božjem, u blagoslovu Svete Trojice, biti u jedinstvu sa ocima svetim i apostolima velikim. I kad god dođemo u kuću Gospudnju, kao što smo danas došli, evo sviješnja oko kome Gospod govori, i evo svjetlosti koja obasjava naša oglice. I to nate kakva svjetlost braće i sestre, vječna i nestvorena, tavorska svjetlost božija. U crkvi nema druge svjetlosti. Naši sveti oci, sveti isihasti, oni ne vole električnu energiju. Na svetoj gori do dana današnjeg, iako poneđe ima struje da zagrije malo vode i ugrije nešto tiganja i šporeta, u crkvama nema struje, ako je ima, koristi se vrlo mudro tek toliko da pusti svjetlost na bogoslužbene osveštane tekstove i samo toliko. A zašto? Zato što se oci naši poučeni svetim ocima nalaze u svjetlosti netvarnoj, duhovnoj i oni imaju drugi svijećnjak. A to je riječ Božja I blagodat Božija. Tako da je električna energija stvorena energija, a sve druge energije, braće i sese, su stvorene. Sve druge svjetlosti su stvorene i u odnosu na ovu Božiju svjetlost, one su tama i mrak. I ko se na njih navikava, navikava se na tamu, Zato dolazeći u hramove Božije, dolazeći na praznike svetitelja naših, dolazeći i ulazeći u prostor svete liturgije, mi ulazimo u prostor svjetlosti, istinite, Božije, blagodati. I tu srijećemo se sa riječima. Slovima, A te riječi i ta slova su zraci. Riječ Božja je zrak svjetlosti. Riječ Božja je svjetlost. Ali ne samo riječ Božja, braći i sestre, nego i riječ onih koji su tu svjetlosti i postavi kadri da i sami govore i da iz njih zablista blagodat i da obasjava lica, odnosno srca, onih koji pažljivo slušaju i kojih se sjećaju. Sveti apostol Pavle, koji je danas ovdje sa nama, Ne samo kao prisutan, nego kao onaj koji nam govori, jer mi došavši u sveti hram, ušavši u prostor sve liturgije, evo sreto smo se sa njim. A on tu da govori, jer kakav je to apostol koji ne govori, koji čuti, nema takvog apostola. Apostol Pavle danas ovdje u našem gradu, u našem hramu, došao do da govori, ne nešto novo, nego ono što je govorio i prethodnim generacijama. I reče nam, braćom, nama ovako direktno, nemojte vopšte se opterećujete suvišnom pobožnošću, nemojte da se upinjete, da zauzmete liturgijski stav i pozu. Budite onako raspoloženi kako jeste. Nema veze, neke i loše raspoloženje, ali budite takvi, jer poboljšaće se ako čujemo riječi oca našeg i apostola velikog Pavla. Pa nam kaže, nama ovako ovdje sabranima, a u ovim trenucima i svima koji se nalaze u pravoslavnim hramovima, jer danas je veliki praznik. Valjda djeca Božja trebala da su u kući oca svoga. Pa sveti apostol, onako razgovarajući sa nama i poučavajući nas, jer ne je govori, braći i se u nebo. On živi na nebesima. On govori nama. Ova poslanica koju smo pročitali, Ona je pročitana nama. Ove riječi svetog apostola Pavla nisu upućene korinćanima, efescima, pa smo mi sad prosto eto sačuvali ta pisma, te poslanice i eto iz neke pobožnosti uzimamo iz arhive i čitamo ono što je apostol govorio u ono vrijeme. Ljudima nama nepoznati. Pa zar bi duh sveti Takvu glupost dozvolio sebi. Zar bi crkva pravoslavna, majka naša, dozvolila sebi da nas na takav način opterećuje i smara, da čitamo neke stare dokumente? Ne, vraćaj i sestre, to je obraćanje, lično obraćanje apostola Pavla svima nama u ovom danu i ovom trenutku, u ovom prazniku a odlomak iz apostola je odvojen duhom svetim, jer je vezan za ovaj praznik. Pokaže pa sveti apostol, poučavajući nas, učeći nas, jer mi smo došli ovdje da učimo, braći i sestve. Mi mnogo toga ne znamo. I danas treba da izađemo bogati iz ovoga hrama. A čime? Istinom. A ko će tu istinu da vam preda? oci i učitelji. I Aposlov kaže, braćo Budvani, Sjećajte se svojih starješina, koji su vam propovjedali vjeru istinitu, I ugledajte se na njihove živote i na njihovu vjeru, čuvajući se tuđih i lažnih učenja i vjerovanja, da biste i vi sa njima naslijedili bogatstvo blagoslova Božijeg i Carstvo nebeskom. Vezano za današnji praznik, ova poslanica svetog apostola obavezuje nas da se sjetimo svetih i velikih otaca i učitelja, sveta tri jerarha Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatulsta. Ali ne samo njih nego svih velikih otaca među jerarsima nalazi se i naš sveti otac Sava i on je jerar i on je učenik ovih učitelja naš sveti Sava je učio od svetih jeraraka i od Vasilija i od Jovana i od Grigorija u manastiru Vatopedu Sagradio je i Paraklis svetom Jovanu zvatostu. Naš sveti novojavljeni vladika Nikolaj, ispunjen je duhom Svetoga Jovana zvatostu, iste darove ima, zato smo ga i nazvali novim zvatostom. I on je uči od Svetoga Jovana i od Svetoga Vasilija i od Svetoga Grigorija Bogoslova. Sveti Java Justin, Novi, Ćelijski, u manastiru Ćelije podigao je hram Svetom Jovanu Zlatulstvom i imao ogromno poštovanje prema njegovoj ličnosti, prema njegovim riječima, prema njegovom učanju I uvijek se sjećao, a i nas, naš srpski narod, jer on je naš svetitelj, I on, i Nikolaj, i Sava, ravno apostolni, sve su to naši oci i erarsi. Kao sveti apostol Pavle, učili su nas da se sjećamo velikih otaca. A duh sveti, evo i danas na ovaj način, skreće pažnju na njih. Želeći da nam kaže da mi bez njih, braćo i sestre, ne možemo da imamo istinitu vjeru. A bez istinite vjere, pravoslavne vjere, bez istinitih dogmata, bez istinitog simvola vjere, bez istinitog ispovjedanja vjere, nema ni slavoslovlja pravoga, nema pravoslavlja. Ako je temelj loš, sva građevina je nakrivo i ona će se srušiti. I sve što se zidalo bez Božijeg blagoslova i izvan učenja Svetih Otaca, sve nam se srušilo, braće i sestre. Našem narodu sve se srušilo što nije imalo blagoslova Božije, što nije bilo u skladu sa učenjem Svetih jeraraka. A ono što se još uvijek nije slušilo, ono što se još uvijek klima, i to će da se sruši I sve što budemo zidali, izvan kuće, u mraku, kako čovjek može da živi, da zida, da planira, da hoda, u mraku, sve će to, braći i sve sve, da se sruši. Zato naša crkva pravoslavna, I ovim danom, i ovim velikim praznikom, moli nas, preklinje nas, evo Pavla, sjećajte se svojih starješina i vjerujte onako kako su oni vjerovali. Mi, braćo i sestre, mi koji sebe nazivamo pravoslavnim narodom, u poređenju sa njihovom vjerom, Mi uopšte nismo pravoslavni. Uzmite prosečnog pravoslavnog hrišćanina. Uporedite njegovu vjeru, ispitajte ga slobodno i budite strpljivi da saslušate njegovog upetanja po pitanju vjere, njegovo ispovjedanje. Propitajte ga onako samo površno da vam kaže nešto o dogmatima vjere, o osnovnim istinama pravoslavne apostolske vjere, i budite strpljivi i zdržite togu petanja, to je isijavanje gluposti, tame, obmane, jeresi, laži, prevesti. Pa uzmite onda samo nekoliko riječi, da ne kažem uzmite jednu besedu svetoga Joana Zlatostog, I vi ćete odmah zaključiti da ovaj čovjek nije u istoj vjeri sa ovim, da oni idu drugim putem, da se nalaze u različitim prostorima, da vjeruju različito i da njihovi putevi vode u dva carstva. Jedan putuje u carstvo svjetlosti, a drugi u carstvo tame. Jer to što govori, kako vjeruje, jeste tama. A ta tama, braći i sve, jeste tama demonska. Jeste carstvo laži, obmane i muke vječne. Zato nas crkva u ovo naše vrijeme, metažno vrijeme, sumanuto vrijeme, puno lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih mesija, lažnih vjerovanja i učenja poziva, preklinje evo poziva nas preko apostola Pavla braće i sestre a znate li, da li mi očekujemo da nam dođe neka druga ličnost da li mi mislimo da ima neko veći od apostola Pavla pa to što vam mi govorimo ako nije u skladu sa apostolskim učenjem to slobodno bacite šutnite To vam ništa ne treba. Apostol je rekao, ako vam i anđeli Boži, anđeli nebeski, budu govorili nešto drugo od onoga što vam mi govorimo, neka anatema bude. Angeli, braći i seste, ne smiju da se suprostavljaju učenju apostola. Angeli ne smiju da se suprostavljaju učenju jeraraka ni Vasilijevom, ni Gregorijevom, ni Jovanovom učenju. Nijedan od angela ne smije da se suprotstavi. Nijedan od angela ne smije da se suprotstavi da mijenja i jedno jedino slovo ili crticu ili zarez izučenja crkve. A zašto to? Otkud takav autoritet? učenju koje ljudi propovijedaju kako to da se angel ne smije miješati učenje koje od ljudi dolazi, koje propovijedaju rođeni od žene od Emilije od None, od Antuse jer svu, svu trojicu su majke, žene rodile a angel ne smije da im protivriječi a kamo li mi Od tu da braci i sestre što su oni poučavali duhom gospodnjim duhom svetim njihovo učenje je božja riječ, božja sila apsolutno istinito. I zato apostol Pavle poziva obratite pažnju ako očekujete drugog mesiju ako očekujete drugi poziv drugu poruku, drugi mail, drugi susret. Nemojte ga očekivati, braće i sestre, neće ga biti. Ako očekujete da vas neko pozove jasnije, snažnije od apostola Pavla, uobmaniste, neće toga biti. Ako očekujete da vam angel dođe, Neće doći, braći i sestre. Ako očekujete drugoga Boga, neće doći. Ako očekujete bolje učenje, a ima danas to je aktuelno nova učenja, izmjene, dopune, provjere, analize. Nemojte čekati, to učenje objavljeno. Svijećnjak je u domu i svijetli svima koji su u kući, kao čeljar, Pitoma, dobra, vaspitana, a nebijesna i neposlušna. To učenje, braći i seste, je učenje naše pravoslavne crkve. I zato poslušajmo apostola Pavla. Nećemo pogriješiti. Kogod ga je poslušao, nije pogriješio. Sveti Jovan Zlatlusti ga je poslušao. Ne samo što ga je poslušao, nego mu je apostol Pavl je tumačio svoje poslanice. Na uho mu je govorio kako da ih istumači. Pa isti apostol kaže, slušaj svetog zlatoljstva, on će ti sve reći. Kako kaže u žitiju, to do te mjere je pao nivo narodne svijesti, kao danas, da je postojala potreba da gospod ponovo dođe na zemlju. Sve smo pogazili, potpuno se upilio ali nije bilo potrebe, jer tu je zlatovsti, usta Hristova, kako su ga zvali. Gospod je sve kroz njega rekao, kroz je sve objasnio, kroz Grigorija dubine iznio na svjetlost da ih gledamo, i da se svjetlošću iz dubina bića Božjeg obasjavamo. To su jerarci, braćo i sestre. I zato aposto kaže, poziva, braćo i sestre, sjećajte se svojih starješina. ne mojte da ih zaboravite, jer ako njih zaboravite, Zamutiće se svijest, nagrnut će talasi zaborava a zaborav je, braće i sestre, opasan proces koji čoveka odvaja od Boga. I ugledajte se na njihovu vjeru. I danas, u ovo naše vrijeme, mnogo je važno da našu vjeru uskladimo sa vjerom Svetih Otaca. Ne da vjerujemo površno, ne da vjerujemo proizvoljno, Ne da vjerujemo onako kako vjeruju tuđi učitelji, tuđi crkvi, nego da vjerujemo kako su oci vjerovali. A kako ćemo mi to postići, braće i sestre? Gde ćemo mi tu vjeru sresti i gde ćemo se njoj naučiti? Izvan kuće, izvan crkve, a pa to je nemoguće. Da li vi znate, a znate samo malo više pažnje, usmjerite, da svetih otaca, da sveta ta tri jerarka, Nikakav značaj nemaju u svijetu. Evo pođite danas i potražite ih negdje u svijetu. Nema ih niđe. Pođite po knjižarama, nađite negdje Svetoga Zlatulstva, nađite Grigorija Bogoslova, Vasilija Velikog. Nema ih nigdje. Tamo ćete naći samo magiju, astrologiju i silne kilometarske... Police besmislenih priča, romana, učenja, filosofija, nauka, mudrosti. A mudrosti svetih otaca i učenja duha svetog tamo nema. Takav je svijet. Takva je atmosfera izvan kuće. Takva je tama tamo, braće i sestre. A ovdje u crkvi našoj. U domu našem, u domu Oca našeg, svijećnjak i na njemu povelite tri svijeće, a jedna svjetlost. Tri učitelja, jedno učenje. Tri imena, a sveta Trojica se slavi. Ni jedan od pazite u crkvi, ni jednog od zemaljskih mudraca. Nema vidite ni naučnika Nema ljudske mudrosti, samo svetinja i samo sveti učitelj. Zato, ako hoćemo njihovu vjeru da imamo, moramo biti u domu, braće i sese, u kući. I onda ćemo tu svjetlost primiti. Liturgije koju danas služimo, to je jedan od načina da uhvatite tragu da uhvatite kopču sa Svetim Otcima, jer nije lako, braće i sestre, pazite, to je nivo. Ako hoćeš da puziš po zemlji, zaboravi, tamo ih nećeš naći. Grigorija Bogoslova tamo nema, to su neboletni umovi. Vasilija Velikog, da nađeš na tom nivou, tamo ga nema, braće i sestre. Jovana Zlatoustog nema. Mora čovek dobro da se pripremi. Pokušajte, uzmite besedu Svetog Jovana Zlatlustog. Evo možete sad i kupite. Imamo zlatne poluge u našim pravoslavnim knjižarama. Zlatne poluge za 10 evra. Imate svjetlost nestvorenu za 10 evra da uzmete zbirku beseda Svetog Jovana Zlatlustog. Imate besede Svetog Grigorija Bogoslova. Imate besede i učenje Svetog Vasilija Velikog, a to niko ne kupuje, niko ne prepoznaje, niko ne cijeni. Zašto? Zaboravili smo ih, braćo i sestre. Ne slušamo crkvu, uvećali smo u jame mračne, u prosvetu, mračnu. I šta se desilo? Zaboravili smo starješine naše i prolazimo pored njih, ne primjećujemo ih. Jeziva scena, besede svetog Jovana Zlatustog, niko ni da dotakne, a vjerujemo da 99% ljudi nikad nije ni čitalo. Zamislite, oca i učitelja crkve niko ne čita danas, a oni koji bi htjeli, nepripremljeni, naviknuti na televizijske ekrane, ljubavne romane, Svjetske izveštaje i komentare ne može ni naslov da podnese, a kamovi da uroni u bistru i hladnu i čistu vodu, kažemo hladnu u odnosu na vrelinu strasti, ne može, ne može da zapliva, ne može da ga prati, a obavezni smo da vjerujemo kao oni, zato... Potrudimo se, braćo i sese, dok ima vremena, jer vrijeme prolazi, vrijeme ističe, da uhvatimo kopču sa njima. Najbolji način jeste da počnemo od liturgije, liturgiju koju danas služimo. Jeste liturgija Svetoga Jovana Zlatuljsta. Molitve koje čitamo, Jesu u velikoj mjeri molitve sveta tri jerarka. Učenja, dogmati koje imamo, imamo zahvaljujući njima, čiste, besprekorne. Simbol vjere, o to su nam sveti jerarksi ostavili. Zato malo po malo budimo u crpi i tražimo ih braćo i seste da nam kažu, a oni će nam najbolje reći objasniti... Ako imate neku dilemu, a džavu će vam ugurati dilemu, zašto ovo, zašto ono, kako ovo, kako ono. Nemojte da se smučujete, nemojte se stidite, nemojte sami da dajete odgovore, nego dođite u crkvu, pitajte i reći će vam se. Nema toga što ne znaju sveta ta tri jerarka. znate, nema toga. Sve što ljudski um može da primi, Oni su primili, i Sveti Zlatusti i Vasilij i Grigorije, primili. Sve što treba da imamo, imamo kod njih i preko njih. Zato nemojmo da lutamo. Imamo vrhunsko bogoslovlje, imamo vrhunsko učenje u crkvi. Nemojte da, da lutamo, nemojte da se gubimo, nemojte da živimo izvan kuće. Nemojte da živimo na baterijama, nego uđimo u hram i evo svijećnjak, evo svjetlost, evo život, evo istina, evo sila, evo blagodat, evo otaca, evo učitelja, evo svetitelja, evo pastira, evo apostola, evo arhijereja, evo prepodobnih, evo ispovjednika, evo mučenika i mučenica. Evo pravedni, evo sveti, evo kivota, evo moštiju, evo liturgija, i o vanovi, vasilijeve. Evo prepunih putira, evo tijela Božijeg, evo krvi njegove. Evo duha svetog, evo Oca nebeskog. Zato vratimo se, braći i sestre, kućama, kramovima, kući, a tamo svjetlost od svjetlosti tamo Bog istiniti od Boga istinitog, tamo Sveta Trojica jednoslušna, životvorna i nerazdjeljiva. Svete oce slaveći, njoj se poklanjajući, hodimo, braćo i sestre, ovim putem i zdržimo do kraja da bi smo se i u Carstvu nebeskom zajedno sa njima vječno radovali i večno bogožanstvovali amin bože doj